Sura az-Zumar imetaremka Makkah. Sura hii ni ya Maka Yasemekana isipokuwa aya ya 52, 53 na 54 na aya zake ni 75. Imefunguliwa sura hii kwa kuisifu Qur'an kisha kwa kuwataka watu wamsafie ibada Mwenyezi Mungu peke yake na inawarudi wale wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu ana mwana kisha aya zikaeleza uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuumba mbingu na ardhi na kumuumba mtu na kwamba watu wakimkanya yeye basi yeye si mwenye kuwahitaji wao na kwamba wakimshukuru yeye huwaridhia nao na wala hawaridhii wakimkanusha na kadhalika sura hii imeeleza hulka ya binadamu katika hali mbili yani anapopatwa na shida humomba mula wake na akarejea kwake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 na huotesha mimea ambayo inapitia viwango mbalimbali mbali, na katika hayo yapo makumbusho kwa wenye akili kisha sura inarejea kusimulia habari ya Qur'ani na athari zake kwa wanaomuogopa mula wao Mlezi na kwamba Mwenyezi Mungu kawapigia mifano ndani yake ili wazingatie hiyo ni Qur'an isiyo na pogo ili wa mchi mungu. Kishasura, ikalinganisha baina ya mjea mshirikina na mjea mwenye kumtakasisha Mwenyezi Mungu kwa ibada na kuwa hakika hawawili hawawisawa na kuwa hakika mauti ndio mwisho waote, na badae, ya mula wa wote na baadaye mbele ya Mola wao mlezi ndio watazozana Kishasura ikabainisha mwisho wa mwenye kumzulia uongo Mwenyezi Mungu na akaikadhibisha kweli na mwisho wa wasemao kauli ya kweli Wenye kusadikii mshiwa, na hakika hao washirikina ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi hapana shaka watasema Mwenyezi Mungu lakini nao juu ya hayo wanawaabudu wasiowalinda na madhara pindi Mwenyezi Mungu akitaka wa kuwadhuru wala hawaizuii rehma ya Mwenyezi Mungu pindi akiwatakia rehma. Tena sura hii inathibitisha kwamba kitabu hichi kimeteremshwa kwa haki basi mwenye kuongoka ni kwa maslaha ya nafsi yake na mwenye kupotea dhambi zake ni juu ya nafsi yake na hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam si mwakilishi juu yao kisha sura inarejelea kuwakumbusha kufa na kufufuliwa na kwamba wale miungu ya kishirikina yani ya kipagani, gani waliowafuata badala ya Mwenyezi Mungu hawawafai kitu hata kuwaombea kwani hakika uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu na yalipokithiri maneno juu ya adhabu chungu walioandaliwa waasi na waharibifu na labda haya ndiyo aliozipelekea nyoyo zao kukatatama tamaa na rehma Mwenyezi Mungu amewafungulia mlango wa kutumai rehma yake kwa kusema sema enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao msikatate tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu husamehi dhambi zote hakika yeye ni msamehevu mwenye kurehemu na akawataka wale kwake kabla haijawajia adhabu kwa ghafla na wao hawatambui. ya kiyama utawaona wale waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika. Je, si katika Jahannam makazi ya wale wanaotakabaru na wenye kumcha Mungu halitawagusa ovu na wala hawatahuzunika. Na sura kwa kusimulia habari za siku ya mwisho tangu mwanzo wake litapopulizwa baragumu wakapigwa bumbuwazi wazi mbinguni na kwenye ardhi isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewatakia mpaka pale kila mwenye haki akaitwaa haki yake tena wakasukumwa watu wa motoni waende motoni na watu wa peponi wakapele kwa huko nao hao waseme Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetimiza ahadi yake na akawahukumia wote kwa haki na ikasemwa Alhamdulillahirabbilalamin Sifa njema zote ni za Mola mlezi wa viumbe vyote Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi warehma, mwenye kurehemu. Tanzilul Kitabi min Allahil Azizil Hakim. wa kitabu hiki umetokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye hikma. Innaa nzalna ilaikal kitaba bil fa'budillaha mukhlishan lahud din hakika sisi kitabu hiki kwa haki basi muabudu mwenyezi Mungu ukimsafia dini yetu alalillahi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 Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Hakiqa dini safi ni ya Mwenyezi Mungu tu. Na wale wanaoufanya wenginewe kuwa ni walinzi wakisema sisi ya bado ila wapate kutujongeza tu kumkaribia Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao katika wanaokitalifiana. Hakika Mwenyezi Mungu hamuongoi aliyemongo kafiri. Law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhana Huwallahu al-Wahid kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka kuwa na mwana basi bila shaka angeliteua amtakaye katika aliyouaumba Subhanahu ametakasika na hayo Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja mtenda atakalo Khalaqas-samawati wal bil nahari wa yukawwirunaha ala al-layl Wasakhara shamsa wal-qamar kullun yajri liajalin musamma ala huwa al, al mbingu na kwa haki ufunika usiku juu ya mchana na ufunika mchana juu ya usiku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 nafsi wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa lakum min al azwaj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 Amekuumbeni kutokana na nafsi moja kisha kamfanya mwenziwe katika nafsi ile ile na akakuletenieni wanyama wa mifugo jozi nane anakuumbeni katika matumbo ya mama zenu umbo baada ya umbo katika viza vitatu huyu ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi ufalme wake hapana Mungu isipokuwa yeye بَسِنَّيْيَ مَنَجَوُزْ وَأَبِي تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور مكي كفروا بس مnyezu mungu usimenye haja nani lakini hafurahi kufuru kwa na mkishukuru yeye hufurahika nanyi. Wala mbebaji habebi mzigo wa mwingine. Kisha marejeo yenu ni kwa Mola wenu mlezi. Hapo atakwambieni mliokuwa mkiyafanya. Hakika yeye ni mwenye kuyajua vyema yaliyo moyo vifuanini. Wa idha massal linsana dur d'a rabbahu muniban ilay دَعَا ربه منيبا إليه ثم إذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ ultamatta' bikufrika kalila innaka min ashabina taabu inapomfikia mtu humomba Mola wake mlezi naye ameelekea kwake kisha akimpa neema kutoka kwake usahau yale aliyokuwa akimwitia ya zamani na akamfanyia Mwenyezi Mungu ushirika ili apoteze watu njia yake sema Starehe na ukafiri wako kwa muda mchache kwani hakika wewe utakuwa miongoni mwa watu wa motoni amman man huwa qanitun anal laysajidan wa qaiman yahzarul akhirata wa yarju rahmat rabbihi Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun Inna ma yatadhakkaru ulul albab Ye yeah, afanyai baada nyakati za usiku kwa kusujudu na kusimama akitahadhari na ahera na akitaraji rehma za Mola wako mlezi Sema ati watakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua hakika wanaokumbuka ni watu wenye akili qul ya ibadilladhina amanuttaqurabbikum lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ad-llahu wasi'a Innama yuwa as-sabruna ajrahum bighairi hisab Sema enyi wajao wangu mlioamini ncheni Mola wenu mlezi Wali wafanyao wema katika dunia hii watapata wema na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni kunjufu hakika wenye subra watapewa ujira wao bila hisabu ul inni Sema hakika mimi nimeamrishwa mwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia dini ya yetu wa umidtu li na nimeamrishwa niwe wa mwanzo wa waislamu inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim qul hakika mimi ninaogopa adhabu ya siku kubwa nikimuasi mola wangu mlezi qul illaha a'budu mukhlishan dini fa'budu ma shi'tum min duni Qul innal khasireena allatheena khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwa al khusran Sema Mwenyezi Mungu tu namwabudu kwa kumsafishia yeye tu dini yangu basi nyinyi yabuduni mpendacho badala yake yeye Sema Hakika walayū khāsirī kanawl walayū jakhāsir nafsi zao na āli zao siku ya kiyama. Tambuweni kuwa hiyo ndiyo khasara iliyo dhahiri. Lahum min fawqihim dhilalun minan nār wa min tahtihim dhilal. Dhālika yukhawwifullāhu bihi 'ibādah. Yā 'ibādi yatawekwa juu yao matabaka ya moto na chini yao matabaka kwa hayo Mwenyezi Mungu anawahofisha wake enyi waja wangu nicheeni mimi walladhina jatanabuttagh wa na wale wanaojiyepusha na ibada potovu na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu watapata bishara njema basi wabashirie waja wangu Alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaiikal ladina hadahumullah wa ulaikahum ulul albab ambao husikiliza maneno wakafuata lililo bora yao hao ndiyo alioaongoa mwenyezi Mungu na hao ndiyo wenye akili afa man hatta alayhi kalimatul adhab afantatunqidhuna je yule mwenye kustahiki hukumu ya adhabu je wewe unaweza kumokoa لكن الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ la yukhlifu Allahu al lakini waliomcha mula wao mlezi watapata ghorofa zilizojengwa juu ya ghorofa chini yake hupita mito ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu havunje ahadi yake Alam tara anna Allaha anzala minas samaa ma an fasalakahu ard Asalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zaran mukhtalifan alwanuhu thumma yahiiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama in fi dhalika la dhikra li ulil albab yeah, kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni kisha akayapitisha kwenye chemchem -chem katika ardhi kisha kwa maji hayo akatoa mimea yenye rangi mbalimbali mbali. kisha hunyauka ukaiona imekua kimanjano na kisha huifanya mapepe bila shaka katika hayo upo ukumbusho kwa wenye akili afaman sharaha Allahu sadarahu lilislami Fahuwa ala nurin min -rabbih. Fawailul lilqasiyati qulubihim min dhikrillah ulaika fi dalalim mubin ye yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfungulia kifua chake kwa Uislamu na akawa yuko kwenye nuru itokayo kwa Mola wake mlezi basi olewao wenye wanyenyoyo ngumu zisiyomkumbuka Mwenyezi Mungu أو أَمْ كَانَ فِي عُتُوفِهِ وَظَاهِرِ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله. Thalika huda hudallah yahdi bihi man yasha waman yudlilillahu famalahu minha Mwenyezi Mungu ameteremsha hadithi nzuri kabisa kitabu chenye kufanana na kukaririwa usisimua kwa chongozi za wenye kumhofu Mola wao mlezi kisha ngozi zao na nyoyo zao hulainika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu huo ndiyo uongofu wa Mwenyezi Mungu na kwa huo huongoa amtakaye na ambaye ameachwa na Mwenyezi Mungu kupotea basi hapana wapomongoa wa. afa man yatati bi wajhihi su alazabi waqila lizhalimiu dhuqoo ma kuntum taksibun ya yeah, atakaykuwa napambana na uso wake na adhabu mbaya kabisa siku ya kiyama na wataambiwa wenye kudhulumu onjeni hayo mliokuwa mkiachuma. chuma qablihim kabla yao wal Na ikawajia kutoka pahala wasipopatambua fa adhaaqahumullahu al khizya law kanu basi mwenyezi Mungu akaoonesha hizaya katika uhai wa duniani na bila shaka adhabu ya akhera ni kubwa zaidi laiti wangelijua wa Mathali, na bila alqur'ani shaka tumewapigia watu mifano ya kila namna katika hii Qur'an ili wapate kukumbuka Qur'anan arabiyyan ghayra dhi'i wa jalla'allahum Qurani ya kiarabu isiyo na upogo إِلَى وَمِشْيِ مَنْغُو بَأَنَّ اللَّهَ مَثَلَ الرَّجُلَ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Mwenyezi Mungu ame mfano wa mtu mwenye mabwana wa shirika wa na wa mtu na mtu mwingine. Aliyekusika na bwana mmoja tu. Je, wako sawa katika hali zao? Alhamdulillah. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, lakini wengi wao hawajui. Innaka wa innahum maitu wa hakika wewe utakufa na wao watakufa thumma innakum yawmal qiyamati 'ind rabbikum tahtasimun mtagombana siku ya kiyama mbele ya Mola wenu mlezi faman azlamu mimman kadhaba ala llahi wa kadhaba bis sidqi idjae fi jahannam mamathwal lil kafirin basi ni nani zalim mkubwa kuliko yule aliyemsingizia uongo mwenyezi Mungu na kuikanusha kweli mfiki hapo je sio katika jahannam makazi ya hao makafiri walladhi jaa biṣ-ṣidqi wa ṣaddaqa bihi ulai kahumul kweli na kaithibitisha au ndiyo wachamgu lahum ma yashauna 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin kwa watakachutaka maula wamlezi ayo ndio malipo ya watendao mema li yukaffira Allahu 'anhum aswa alladhi 'amilu wayajziyuhum وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ إِلَى mwenyezi MUNGU AWAFUTIE UKOMO WA UOVU WALIOUFANYA NA AWALIPIE UJIRA WAO KWA mujibu wawukomo, wawema, okua, abada, WA UKOMO WA WEMA WALIOKUWA WAKIUTENDA ALAINALLAHU BIKAFIN 'ABDA WA YUKHAWIFUNAK BIL LADHEENA MIN DUNIH Wamni yodlila famalahu Ye Mwenyezi Mungu siwa kumtosheleza mja wake na hati wanakutishia kwa hao wenginewe wasiokuwa yeye na ali na Mwenyezi Mungu kupotea ana wakumongoa. Wa. Wamni yahdillahu famalahu min mudil alaysa allahu bi'azizin intiqam nabai munyezi mungu anamwongoa ana wakumpotoa je munyezi mungu si mwenye nguvu anayeweza kulipiza wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal arda yaqulun nallahu قُلْ افرايتم ما مِن من دون الله ان ارادني الله بضرر هن كَاشِفَاتُ هنن أَوْ ضري او ارادني برحمه هل هنن ممسكات رحمته قل حسبي الله Alayhi yatawakkalul Na Naokuuliza, ni nani aliyeziumba mbingu na ardhi bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Sema, je waonaje wale wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka kunidhuru, wao wanaweza kuniondoa dhara yake au akitaka kunirehemu? Je, wao wanaweza kuzuia rehema yake? Sema Mwenyezi Mungu analitosheleza wake yeye wategemee wanaotegemea Ul ya qaumi amlu ala makanatukum inni amil, Sema Enyi watu wangu fanyeni mwezavyo mimi pia nafanya basi mtakujaona na yatiee adhabu yukhizihui na yahlu alayhi adhabun muqim ni nani itakayemfikia adhabu ya kumhizi na itakayemshukia adhabu ya daima inna anzalna alayka alkitaba lin-nasi Linafsih, wa man ihtada falinafsihi waman dhalla fa inma yadhillu alaiha wama antu alaihim biwakil haki tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya watu wote kwa haki basi mwenye kuongoka ni kwa nafsi yake na mwenye kupotoka bila shaka amepotoka kwa hasara yake na wewe simlinzi juu yao Allahu yatawaffa al-anfusahina mawtaha wallati lam tamut fi manamaha fayumsiku allati qadaa alayha wa al wa yursil al ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin Mwenyezi Mungu huzipokea roho zinapokufa na zile zishizokufa wakati wa kulala kwake huzishika zile zilizohukumiwa kufa na huzirudisha nyingine mpaka ufike wakati uliowekwa. Hakika katika hayo bila shaka zipo ishara kwa watu wanaofikiri. Am takhuzum min dunillahi shufa'a. kanu la yamlikuna shay'a wa la Au ndio wanachukua waombezi badala ya Mwenyezi Mungu sema ingawa hawana mamlaka juu ya kitu chochote wala hawatamboi lolote ulillahi shafa'atu jami'a lahumul mulku as-samawati wal ardi ilayhi turja'un sema uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu ni wake yeye tu falme wa mbingu na ardhi kisha mtarejeshwa kwake Wa idha dhukirallahu wahdahu sma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil -akhirah. wa dhunihi, idha dhukiralladhina min dunihi ilaahum yastabashirun Na anatajwa Mwenyezi Mungu peke yake nyoyo za wasioamini akhirah huchafuka Nao wanapotajwa wenginewe asiyakuwa yeye basi wao furahi. Qulillahu mafatira as-samawati wal alima alimul ghaibi wash-shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun. Sema ewe Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi Mjuzi wa yasionekana na yanayoonekana wewe utahukumu baina ya waja wako katika yaliyokuwa kutalifiana walau anna lilldina zalamu ma fil ardi jamia wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawm alqiyamah wa min Allahima lam yakunu yahtasibun kuwa waliodhulumu wangelikuwa na vyote vilio duniani na pamoja navyo vingine kama hivyo bila shaka wangelivitoa kujikomboa katika adhabu mbaya hiyo siku ya kiama na yatawadhihirikia kwa Mwenyezi Mungu wasiokuwa wakitarajia. Wa badala lahum ma kasabu wa haqa ma kanu bihi yastehzi'un. Na utawadhhirikia ubaya waliyochuma yatazunguka waliokuwa wakiyafanyia mzaha. Fa idha massal sanadurdu'ana thumma itha khawalnahu ni'matam minna qala inma oteetuhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktharahum la ya'lamun nadhara kisha tunapompa neema zitokazo kwetu husema nimepewa haya kwa sababu ya ilmu yangu sio huo ni mtihani lakini wengi wao hawajui qad qalahalladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksubun wal haya waliokuwa kabla yao لكن هيقوا فاء وليقوا وكيا شوم أصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين باسي na wale waliodhulumu miongoni mwa hawa utawasibu ovu wa walioyachoma vile vile nao si wenye kushinda aw lam ya'lamu anna allaha yabsuṭu ar-rizqa liman yashaa wa yaqdir inna fi dhalika laayatil liqaumin Wani wao hawajui kwamba Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye na akamkadiria hakika katika haya bila shaka zipoishara kwa watu wanaoamini. Ulil ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal-Ghafurur-Rahim Sema enyi waja wangu nafsi zao msikate tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu akika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote akika yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu Wa yarabbikum waslimu lahum min qabli an ya'tiyakum al'adab min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la na silimuni kwake kabla ya kukujieni adhabu kisha hapo hamtanusuriwa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum mir rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhab min kambeli an yaliyobora wa antum la tashurun na kabisa katika yale yaliyo kwenu kutoka kwa mula wenu mlezi kabla haija kujieni adhabu kwa ghafla na hali hamtambui an antaqulu nafsi ya hasrata ala ma fi jambi allahi wa in kuntum la ikasema nafsi E hey, majuto yangu kwa yali niliopoteza upande wa Mwenyezi Mungu na hakika nilikuwa miongoni mwa maskhara au taqulu an Allah hadani lakum kuntum minal muttaqin awika ikasema ingelikuwa mwenyezi Mungu ameniongoa bila shaka ningelikuwa miongoni mwa wenye kumchamgu am taqulu hina tara al'aaba law annalikarrata faakuna minal muhsinin Ao ikasema inapoona adhabu kuwa ningelipata fursa nyingine ningelikuwa miongoni mwa wafanya mema Bala qad ja'at ayati fakazzabta biha wastakbarta wa, wa min alkafirin wapi bila shaka zilikujia ishara zangu na wewe ukazikadhibisha na ukajivuna na ukawa miongoni mwa makafiri wa يوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسواده اليس في جهنم ما na siku ya kiyama utawaona waliomsingizia wa uongo mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika ye yeah si katika jahannam makazi ya wanaotakabar wa yunjillahul ladhin attaqau bimafazatihim la yamassuhum usu la yamassuhum usu wala hum Mungu atawokoa wenye kujikinga kwa ajili ya kufuzo kwao hapana uovu utauagusa wala hawatahuzunika Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakeel Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu na yeye ndiye mlinzi yote ya kila kitu lahu maqalidus samawati wal ard والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون اي يا نظفغو ذمبينو ناارض ناوالي وليوزكتا قل افغير الله تامورو aabudu ayha aljahlun sema Yeh. Na ni muabudu asiyakuwa Mwenyezi Mungu enyi majahili. Wa laqad uhiya ilayka wa ila min qablika la in ashrakta la yahbatna amaluka wa la min al khasirin. Na kwa yakini yamefunuliwa kwako na kwa waliokuwa kabla yako. Bila shaka ukimshirikisha Mwenyezi Mungu amali zako zitaanguka na lazima utakuwa miongoni mwa wenye kuhasiri balillaha fa'budu bali Mwenyezi Mungu tu na huwa miongoni mwa wenye kushukuru wama qadara llaha haqqan qadarihi wal ardu jami'an qabadhatuhu yawm al qiyamati was samawati subhanahu wa ta'ala amma yushrikun na wala hawakumheshimu Mwenyezi Mungu kama anavyostahiki kadiri yake na siku ya kiyama ardhi yote itakuwa mkono ni wake na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume subhanahu wa ta'ala ametakasika na ametukuka na hayo yanayomshirikisha nayo wanaufikha fiṣṣūri faṣa'iq man fiṣ-samāwāti wa man fil-arḍi illā man shā'a Allāh thumma nufikha fīhi ukhrā fa'idhāhum alitapulizwa baragumu wazimia walio mbinguni na waliomo katika ardhi isipokuwa aliyemtaka Mwenyezi Mungu kisha litapulizwa mara nyingine hapo wawe waoe wanaongojea waashraqatil ardbinuri rabbaha waudha alkitabu waji abinnabiyin washuhada Wadhii abinnabiyina wash-shuhada wa qudiya wa bainahum wa hum la yuzlamun Ardhi changara kwa nuru ya Mola wake mlezi na kitabu kitawekwa na wataletwa manabii na mashahidi na patahukumiwa hukumiwa baina yao kwa haki wala hawata dhulumuwa wa ufiya kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yafعلun. na kila nafsi italipwa qoyyala illyafanya na yaya anayajua sana wanayyatenda wasi dhallina kafaru ila jahannam mazumara حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَطَالَ لَهُم خَزانَتُها وَقَالَ لَهُم خَزانَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ Liqaa wa yunzirunukum liqa yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatu al'adhabi 'ala lkafirin na waliokufuru wataongozwa wataungozu kuendea jahannama mkoma makundi mpaka watakapoifikia itafunguliwa milango yake na walinzi wake watawaambia Waani ha mitume miongoni mwenu ukikusomeeni aya za Mola wenu Mlezi na kukuponyeni mkutano wa siku yenu hii watasema kwani lakini limekwisha thibiti neno la adhabu juu ya makafiri qiladkhulu abwaab jahannam makhalidiina fiha fabisamathwal mutakabbireen itasemwa Ingieni milango ya Jahannam mdomu humo basi nayo ni ubaya ulioje kwa makazi ya wanaotakababu wasiqa alladhina attaqaw rabbahum ila aljannah hatta itha ja'uha wa abwabuha wa qala lahum khazinatuha salamun alaykum tibtum fadkhulūha na waliomcha mula wa mlezi wataongozwa kuendea peponi kwa makundi mpaka watakapofikia nayo milango yake imekwisha funguliwa والينزي واك واتawaambia salam alaykum amani iwe juu yenu mtahirika basi ingieni humo mkae milele waqalu alhamdu fa watasema ajroul 'amilin alhamdulillah sifa njema zote ni za mwenyezi Mungu aliyetutimizia ahadi yake na akaturithisha ardhi tunakaa katika bustani popote tupendapo basi ni malipo mazuri yaliyoje ya watendao wa taral malaikatahafin min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa tudiy baynahum bil wa qila alhamdulillahi rabbil alamin na utawaona malaika wakizunguka pembeni mwa kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu wakimtakasa na kumsifu Mola wao mlezi. Na hukumiwa baina yao kwa haki na semwa. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote.